Ka thonë lem të mirë Qetri aqusat i dhe dhe Resullullahi ka thonë në hadisin e ti Se islami i ka zbjegu kejtë porët Këtë fe, kjo fea shume që diqme Ka thonë buri këli umet i fi bukur i ha Bereqeti umet i temi ka zbrit me njëzë herët Dhe të Allahu umet i temi Bereqeti nja ka da ative që qonë herët Ative që qonë volë ka thonë nuk kalon Për to se si afgadon këti me qerve Edhe këto fjalin dhe gjë njëri jona Ma i prap qosat i një mdhef qonë satin i mletë, se karantra mletë mu për ate, kur gjosë ndodhin këtë gjona njoni prej gjemëveri e ka vështir me uqunë me njësme u ka përpune se Barcelonin e ka pa të risati njëtë notës e ka pa Singapurin të lujt me Korejen Singapurin dhe Koreja me i vetë ku janë në gjografi 95% nuk i din ku janë me i vetë 95% ku së la Koreje a e veri të me zingin edhe e jugut asë njonën se di ku janë të di atë kujton se janë Korepet e ato Ato janë zishtete, koreja emnin e ka, nuk janë kore pite. Mirë për gjalineri tonë të kanë zaglavit, terin piken e fundit. Juventus i pisati nën tërni mlet, për nën tërni mlet për Al-Madridi, për Al-Madridi, Beogradi dhe partizonit, për partizonit, usashi për usashi qëtnik i njoni me qëtërë. Deri kura, tu, e ki mirë, ki karasati nja, qish... ku e din kishti se shka ato së pjegun gjami. Kje halat u fletë se karan di, që për shka e për dorë këta, për sëllën vej për kërë dërgonë këta, sëllën punë të krinë ki. E ka pa Barcelonën se Ronaldo i ka van pram di gola, a i ka van di gola këti ja ka morë disa hatë pre jetës, pre jetës ja ka morë disa hatë, njënit i ka morë Ronaldo me disa hatë, 4 gjaka Mor Kastandra 200 orë rrad, 200 epizoda për jetës a ti i kamur 200 epizoda 200 sahet jetës edhe tani ti ban mohabet unë të pthos po kimi na asu. Eshtë ke? A fikem e pa? Ma në fund, mos ksa i ke. Kësh i ka fajët, hoqo po muslimant ka të shkojsh bejshin ka unë papun E di shka, prej muslimanve ti e i papuni E kejtë qertë e kanë mentalitetin tanë Kejtë janë ka sandrizu, mu për atë kejtë janë papun A banë me pyjtë di shka E pra nërë një pyjtë, a ke përgjitë t'i lok di minuta më në armë e përgjitë Dersin e sondit, që për zhvilloj unë në gjami këtu Unë kam besimin se këtu asë një fjalë s'ke me heke dhe me buqetër se mundësi s'ke nja. A banë që këtë dersun me dërgu kasetën teme të këti dersi sopë në kryë qitetin e Venecualës edhe talishojnë a gjemë njerëzit e Venecualës me ndëgju dersin tërën e me bloku kejtë Venecualën. Kjo a ndodhë a thu? A ndodhë kjo? Unë për tregoj, a gjemë me bojë njerëzit që unë heqin shtëpim informative të Venecualës Me fut kasetën të në sot a gjë Me gjithë se kja është dërë si shajt Bonë protesta Bonë demonstratë a thë e në kakadal Qicina se këmi pa kuras Në duhë dhe primi këti As fjallë a këti, as fajë a këti Bonë protesta A hapazari, a gjë Jo, të ti kejtë për ja hapazari Të ti kush për ka bërçanë për ja hapazari Shka u bo? Roma të Venezuela Romët e vërëtëralës kan, e kanë vloku, e kanë gipsu kokën e dhe trunin e milionave muslimanve. Musliman të ishin konë, ka shkoj ishte papun bella, shka me bo? Ishin konë, apo? A din ti imderuar i gjemat i jemë, shka këthon ti kur këthon ishin konë? A di pikue e përfshin kjo? Fjala ishin konë e përfshin prej të goja jote? e deli të Adem A.S. e dhe gjopë në atash, këna Adem Muharratha, sa Rasullalli së të sëllam Ademi e ka punu bëjtësien, ama e ka punu bëjtësien, se ka këshirë televizien. Sa Junus, këna idrisu khajata, ka qenë idrisis roba qeps, ka qenë roba qeps, ka jetu prej dorës lat, ka punu shumë. Sa wa këna nuhun Lillful kisanna Nuhalejselam i kanë dërtu anije E ka pas teknologjin e nëndërtimi të anijeve A dinë me maru një qaman O atë ka zeshka diti Kuritën e ajvanëve zdimë ndrejsh Gjimë se katunit i kanë kuritë atë ajvanëve Badallar të veçke e kanë pasë maru Ska Ska nuk dinë dora me punu kërgjoha Se thotë këta pare të inxinjeri Dutë me shkua ku më dip Shkallë të duhonit Sa her kera pre shkallëve e tim Shkaltë duhonit. Ja atë ti bro. Muslimani thë, "E Nuh aleyhisselam i ka ndërtuar një." Nuh aleyhisselam i ka ndërtuar një. Ai muslimani ishte, ai ishte në pranë tort. Ne jemi në fan e Nuhit aleyhisselam. Allahu në Kur'an ka thënë, "Ne jemi në fan e Nuhit." Fa idh antum min asla behim, fa yeyeni prej kriçeve tapi. Ju prej atik keni thënë, "Ne jemi në fan e Nuhit." Ibrahim aleyhisselami i stezan asli. Musa a.s. për nga mëri Allah u gjëlle zilalu Ra al ganëm asha rasini në halahardi medjen Tha në tokat e medjenit ishte qobani dhenve 10 vite me rad Musa a.s. ishte qobani dhenve A i rujti dhenve me rup 10 vite me rad Këto dasalart e tonë që ka ta mërme një a rujnë dhenë këto Shka ta mërmenja një babë me ja qitë formullës e prej në qinë dhenëve, janë një adotë mi markë në të mot motë për familjen me i rujtë. A kapët di kërkë është familje për ato? Jo, nuk kapët kërkë është familje. A di pëse nuk kapët. Se a i shka s'ka kosë me hongra gjitë, ka rritë një qikë, me dhalë të mikë të blemë të ujtë ma vitë të bunonit, thotë kuj në me adonë, ati shka i rujtë në që bani ta. Jo, s Se në nëshmohët ma shumë se Musa a.s. Ma shumë se pëngamëri Allahut Musa i dhë një emran, bo atë me i vogënë dhe në depirun, s'ka hesabë, s'ka hesabë. S'ka hesabë. A ti i japin nusën. E di pëse a japin hasrati s'akëzit nusën, se ajo qi ka është s'akëzita. A. E tu ditë shkojnë Ramazan, tu lipi i përru dhe me sa këzë, e vhojnë televizor, ja bojnë një pythje, sa këzë dhe e prish Ramazanit. Kështu pra, kja është mentaliteti i popullit i cili thotë, muslimant ishin kondë pa punë. Jo, jo, muslimant ishin kondë pa punë, për për nga meri Allahut i rrundë dhe ndë me pare. E a i pse i rrundë dhe ndë me pare, Pësa i dënë parët për shoqën e musha a.s. me fitu me dur të veta. Me fitu me dur të veta. Ama i rrënë dhejnë të mirë. Nuk janë ati qetërit bërë qetin me dhejnë. Nuk i ka mentalitetin se delja, delja atë mashtrona, jo. Kësi mentaliteti ka të muslimanët e mykëtë. Si që shkojsh bevla me dhejnë, patë mashtru se le. Që i me patë mashtru se le, shkatë bana, jo. Ti a i të fol me ata. Ajo astrash në në urnën e shkopit tana. Qisë më në qis shkatë sot ajo? Ti i thua pra mëri djelja. Mësë hen a gjitha i grënjuhi. Ajo të sot e qep, anë e pak kanë i ka qore se së mëhin veç pak për e shiritonit së mashtroni. Shka ka, kuk, qishu bo, qishu bo. <coughs> Njërin për mashtre i këtë djelja, shtin këtë kohë ndonë do ndo për i mashtroni magari. Për i mashtroni magari. Lëqë i pi mështërën magari, po t'i pi thu, që që i ki magara një, të thotë, pashat zotin, sa i jemi? Kur t'ja hish me kati, thotë këa i jemi, magari, këa i jemi, qëka u po? Qëka u po, qëka jo hëllavë mëra, o t'i e, qëka jo hëllavë mëra, hëtë shko, e, hëtë shko se gruni i ati zëtë njët, apo sek njëtë njëtë, elbi zëtë njëtë, është të qitë kallitë. Ti a ka që kallën a i magariot ati për si vetë e kebitis. Do me fanë ti ke dalë një njeri pëj muslimanve ja ke sharu kryen. E ke sharu pinë qafë një vlatonin. E ke shifë mara andër, oj. O vlavi jam i dashëm, më shifë andër se vorja angat. Di gjenoze që ta shë mas në mas në mas në gjëmojsh për do t'i qojmë të vorrat. Me esër eventualisht tri qoj, mas në esër katër, ti që të mas në esër unë.